Sind jedem rätsel auf der spur. Wir lösen sie. Glaub mir. Nur. Hier Julian. Ja. Was so. ist? Habe ich? Oh Mann. Ja. Oh. Hey, da ist George mit Timmy. Ja, los, beeilt euch. Wir müssen den Bus kriegen. Komm, Mann, ich nehme deinen Rucksack. Ja, danke. Juhu. Hey. Komm, schnell. Der Zug hat eine Verspätung. Der Bus wartet schon. Wir ja, ja. ja wir kommen. Das fängt ja gut an. Oh, Mensch, George. Wir haben Ferien. Endlich waren die fünf Freunde wieder zusammen. Jetzt konnten die Sommerferien beginnen. Aber diesmal nicht im Felsenhaus bei Tante Fanny und Onkel Quentin, sondern im Bus nach Canterbury, einer der ältesten Städte Englands. Dort wohnte Trixie, Annes beste Freundin. Sie hatte Anne schon ein paar Mal zu sich nach Hause eingeladen, aber da Anne auf gar keinen Fall ohne ihre Brüder Dick und julien und schon gar nicht ohne ihre Cousine George und Timmy den Hund in die Ferien gehen würde, hatte Trixie die fünf Freunde kurzerhand alle zusammen nach Canterbury eingeladen. Sie waren sehr gespannt auf die Stadt und Dick hatte sogar schon eine Vorahnung von neuen Abenteuern. Sag mal, es gibt da doch so eine Geschichte. Das, das Gespenst. War das nicht das Gespenst von Canterbury? Herr auf, Dick. Du kannst mir keine Angst machen. <lacht> Nur die Ruhe, Anne. Dick verwechselt da was. Äh, ja? Die Geschichte heißt Das Gespenst von Canterville. Und wenn du in der Schule besser aufgepasst hättest, wüsstest äh, ja, du... Ja, schon gut, Julian. Wir haben Ferien. Ja? Okay. Wir sind ja gleich da, Timmy. Aber ich glaube, in Canterbury gibt es was viel besseres als ein trottelleges Gespenst. Ja? Was denn? Was meinst du? Na, zum Beispiel ein historisches Drama. Hat wirklich stattgefunden vor 1000 Jahren. Später ein Theaterstück von T.S. julien mhm. äh, Julian, die, die Schule ist A-Haus. Okay. okay. Was denn für ein Stück, Julian? Mord im Dom. Mhm. Au ja, das ist auch wirklich viel besser als Gespenster. <lacht> Alles aussteigen: Canterbury, Domplatz. Wir sind da! Na, kommt! Okay. <lacht> Trixie hatte ihre neuen Freunde schon sehnsüchtig erwartet. In ihrem Elternhaus war alles für die Ankunft vorbereitet. Und ihre Mutter wartete mit Getränken und Keksen auf die Gäste. Kommt rein. Das ist so <lacht> Mama, das sind meine Freunde Anne, Julian und Dick. Und das sind George und Timmy. <lacht> Hallo, Kinder. Herzlich willkommen. Kommt her. Äh, danke. Schön, dass wir kommen durften. Äh, ja, wirklich. Ja, Tritschi hat sich ja. schon sehr auf euren Besuch gefreut. Ja, ja. So, hier ist eine kleine Erfrischung. Oh. Eure Zimmer sind oben für euch vorbereitet. Ihr könnt eure Sachen dort abladen. Vielen Dank. Na, komm her, Timmy. Du kriegst eine Schale Wasser von mir. Na, ja, das ist doch was. Siehst du? du das gut. Vielen Dank für die Einladung. Und hier ist auch ein Blumenstrauß für Sie. Oh. Dankeschön. Das ist aber lieb von euch. Ach, sind die schön. Bezaubernd. Ja. Wart ihr denn schon mal in Canterbury? Nein, bisher noch nicht, aber mhm. ich habe in der Schule die Geschichte vom Mord im Dom gehört, die in Canterbury spielt. Ja, das ist lange her. Genau am 29. Dezember 1170, hier in der großen Kathedrale, bei uns gleich gegenüber. Aha. Na kommt, ich bringe euch zu euren Zimmern und dann kann ich euch auch gerne mal den Dom zeigen. Oh ja, das wäre toll. Das wär toll. Das wär toll. Ich helf euch. Danke. Ach, das ist so schwer. Ja, du meinen Koffer? Ja, ja, ja. Ich hab ihn. Bis später, Mama. Die Kinder eilten in ihre Zimmer und verstauten ihre Sachen. Ein Mord im Dom? Julian hatte also Recht gehabt. Jetzt wollte sogar Anne mehr darüber wissen. Und da die berühmte Kirche gegenüberstand und der Tag noch lang war, machten sich die Freunde gleich auf den Weg. Geht's zur Kathedrale oder zu dem Dom von Canterbury. Wir müssen nur über die Straße. Na, kommt. Nicht so schnell, George. Pass doch auf Timmy auf. Ja, ja ist doch klar. Ich glaube, den Hund müssen wir draußen lassen. Äh, okay, Timmy, du bleibst hier. So, ich mach dich hier fest. Brav, Timmy. So ist gut. Wir sind gleich wieder da. Ja. Das ist eine große Kirche. Ja, mhm. ja, ein bisschen düster, aber wunderschön. Ja, das finde ich auch. Ganz schön eindrucksvoll, die, die vielen Säulen. Ja. Also hier wow. hat der berühmte Mord stattgefunden, ja? Ja, das war dort hinten am Altar. Jetzt ja, tricks, erzähl doch mal. Ja, gut, okay. Das ist die Geschichte von dem heiligen Thomas Beckett. Wollt ihr mal mit zum Altar rüberkommen? Auf jeden Fall. Ja. Okay. Thomas Beckett, Thomas. War der nicht zunächst Kanzler des Königs? Ich glaube unter Heinrich II. Das stimmt, Julian. Aber dann wurde er vom König zum Erzbischof von Canterbury ernannt. Ah, genau. Und da verzichtete er auf sein weltliches Amt und stellte sich gegen den König. Ja. Er wollte eine vom Staat unabhängige Kirche. Stimmt's? Was du Ja, weiß. genau. Das nahmen ihm die Königstreuen aber sehr übel und wollten ihn aus dem Land jagen. Stimmt, aber er blieb seiner Kirche treu. Nun könnt ihr ahnen, was geschah. Hier hinter den Säulen um den Altar lauerten ihm vier Ritter auf. Und mit Schwertern haben sie ihn dann umgebracht. Wenn ich mir das so vorstelle, dann gruselt es mich ganz schön. Bitch, ist ja toll, was ihr alles wisst. Die Gebeine von Thomas Becket wurden hier noch lange in einem Schrein aufbewahrt. Es kamen viele Pilger her. Wirklich? Der Schrein ist lange verschwunden. Man erzählt sich, dass stattdessen ein Gespenst hier sein Unwesen <lacht> treibt. Ein der Gespenst? Geist des toten Beckett, ja. Das sag ich doch, ja. das Gespenst von Canterbury. Hast du etwa das Gespenst schon mal gesehen? <lacht> nein, zum Glück noch nicht. Äh, nein? Nein, aber es gibt sehr viele Leute, die behaupten, es gesehen zu haben. Also ich glaube, es reicht mir jetzt. Ihr mit euren Gespenstern. Hey, okay. Anne, sieh mal dort hinten hinter der Säule verschwand da, da nicht gerade eine Gestalt in einem langen Gewand mit Kapuze? Oh, ja, ja. War das vielleicht das oh. Gespenst von Canterbury? Ja. Soll ich mal nachsehen? Oh, oh, oh. Hallo, Gespenst. Also jetzt hört oh. auf. Okay. Ich glaube, ich will jetzt hier raus. Okay, okay. Na dann kommt, ich zeige euch noch ein bisschen mehr von Canterbury. Ich kenne da einen wirklich schönen Weg durch die Stadt am Fluss entlang. Der führt dann direkt zu der Brauerei meines Onkels. Die können wir gerne besichtigen. Wirklich eine, ja. eine richtige Bierbrauerei? Ja. Oh, wie interessant. Na dann nichts wie raus hier. Ja, ja los. Aber fröhlich folgten die fünf Freunde Trixie. Und Timmy sprang begeistert um sie herum. Also, wenn wir hier entlang der alten Stadtmauer gehen, dann sehen wir die ganz alten Häuser von Canterbury. Die sind so alt wie der Dom. Mindestens. <lacht> ah, wie schön, die der Berry doch ist. Ja, Nicht, was? besonders in unseren wohlverdienten <lacht> Ja Und dann auch bei schönem Wetter. Und am besten ohne Geister und Gespenster. Oh. <lacht> <lacht> Er mochte ihren Onkel Robert sehr gern. Sie war häufig bei ihm zu Gast. Er hatte nämlich immer ein offenes Ohr für sie und lachte gern. Natürlich war er über den Besuch informiert. Er freute sich, seine schöne alte Brauerei den Kindern zeigen zu können. Hallo, Kinder. Hallo, Trixie. Das ist ja eine Überraschung. Ja, mir geht's gut. Herzlich willkommen in meiner Brauerei. Danke. Wow. Na, wer bist du, du? Ja, du bist ein ganz ein braver. Ihr wollt euch sicher erst einmal umschauen. Später lasse ich euch eine Erfrischung bringen. Ah. Wie wäre es mit einem kühlen Bier? Oder ist das etwa noch nichts für euch? Nein, das ist so bitter, ganz abgesehen von dem Alkohol. Aber ich, ich glaube, im Mittelalter war Bier auch ein Getränk für Kinder. Wirklich? Allerdings hatte es damals weniger Alkohol und war wahrscheinlich besser als das Trinkwasser zu der Zeit. Jawohl, stimmt ganz genau. Durch das Kochen des Hopfens war es weitgehend keimfrei. Ich habe auch Bier ohne Alkohol. Ja? Oder? Malzbier. Ah, ja. Wer wär das denn? Ah, ja. Malzbier. <lacht> Christopher. Äh, das ist mein Assistent. Äh, Christopher, wird durch später etwas bringen. Christopher, du komm doch mal her. Einen Moment noch, Chef. Was gibt's? <lacht> Dann stell doch bitte den Kindern etwas zu trinken bereit. Hm. Wer von euch möchte denn was? Äh, so ein Malzbier gern für mich. Äh, ja, ich auch. Äh, ich möchte bitte auch ein Malzbier, Christopher. Ja, ich hätte gerne einen Saft. Und für mich bitte ein kaltes Mineralwasser. Also, wenn ihr die Brauerei besichtigen wollt, dann müsst ihr den Hund aber draußen lassen. Hm. Was? Ja, nee, dann bleibe ich auch draußen. Na, Moment mal, das kriegen wir schon hin. Wir fragen mal meine Mitarbeiterin Miss Kramer, ob sie nicht deinen Hund in ihr Büro nehmen kann. Oh, ja. Einverstanden? Alles klar, gern. Komm mal mit. Ah, hallo, guten Tag, Mr. Robertson. Ich habe schon gehört, dass Sie heute Besuch haben. Ich soll wohl den kleinen Hund bei mir behalten, was? Genau so Wie heißt er denn? Ja, Timmy. Ah, Miss Kramer, wenn Sie so freundlich wären. Ja, natürlich. Und keine Angst, er ist ein ganz lieber. Aus Timmy. Was hast du? Wirst du dich wohl gut benehmen? Aus! <lacht> Na, du Kleiner! Du bist ja wohl ein ganz frecher Was. Naja, manchmal. Guck mal hier, ich habe bestimmt auch ein Leckerli für dich. Guck mal. So, Ist er genau. nicht süß? <lacht> Und für euch später habe ich ein paar Sandwiches nach der Besichtigung. <lacht> Vielen Dank, Miss Kramer. Und sei brav, Timmy, ja? George war Miss Kramer dankbar. Sie wunderte sich allerdings über Timmys Knurren. Denn Timmy knurrte ja nie ohne Grund. Auf jeden Fall konnten sie jetzt alle gemeinsam durch die Räume mit den großen Kesseln und Maschinen gehen. So. Schaut euch mal um. Schaut euch bloß mal die großen Kessel an. Ja toll, wie die glänzen die sehen fast aus wie blankes Gold mhm. und die müssen sicher viel geputzt werden oh, ja. hier hier guck mal guck mal da steht Wasser Hopfen und Malz Gott Erhalt ja das ist das ganze Geheimnis ums Bierbrauen wirklich aber wie man aus Gerste Malz gewinnt wie man schrotet Maischt, mit Hopfen würzt, Hefe zugibt, lagert, filtert und abfüllt. Das ist dann doch eine besondere Kunst. Ja, das ja das so. auch, klingt doch auch so. Das Wichtigste ist gutes Wasser. Dann brauchen wir Gerste, die muss schwitzen und gären. Dann wird daraus Maische, die ihr hier in diesem Bottich seht. Oh, uh, das riecht ja ähm Eigentümlich, ja, oh, oh, Richtig muffig. Ja. Und daraus wird dann später das klare Bier? Ja. Und der Hopfen gibt am Ende den Geschmack und die Würze. Dafür sind die großen blanken Kessel, die sogenannten Sudpfannen da. Oh, puh, ist das hier eine Hitze. <lacht> ja. Hier wird ja auch gekocht. Da drüben ist die Flaschenabfüllanlage. Das ist kühler. Seht euch die mal an. Ja. Das ist alles voll automatisch. Toll, diese Technik. Aber sorgfältig überwacht werden muss alles doch noch von Menschen. Ich würde jetzt gerne mal nach Timmy sehen. Ja, und ich freue mich auf Saft und ein Sandwich. Dick und julien kommt ihr mit? Dick, ähm, es gibt doch was zu essen. Oh, egal, wir kommen gleich nach, okay? Okay, alles klar. Während die beiden Jungen noch sehr interessiert in der Apfelanlage blieben, gingen die Mädchen hinüber zu Miss Cramers Büro. Blieben aber vor der Tür stehen, denn sie hörten ein lautes Telefongespräch. Unfreiwillig bekamen sie es mit, bevor sie klopften. Nein, nein, ich habe sie doch schon mal gesagt. Sei mal ruhig, nein, das will ich nicht. Ja, doch. ja, ich habe dir geholfen, aber das war das letzte Mal. Ach, bitte hör doch auf, du hast es mir versprochen. Komm, George, wir klopfen. Nein, warte. Ich muss Schluss machen. Es klopft. Oh nein, zu spät. Wir hätten weiterlauschen sollen. Herein? Ja. Miss Kramer. Oh. Wir, ähm Ach, ihr seid es. Ach so, ähm. Und, wie hat es euch in der Brauerei gefallen? Hm? Ja, super. War sehr interessant. Ja. Ja, mein Timmy, komm mal ja, her. Wie geht's du dann Brauchen? Aber es war ganz schön heiß dort und jetzt ja. haben wir Durst. Ah, das glaube ich. Also, Timmy war ganz brav hier bei mir. So, hier, bitte sehr. Hier sind eure Erfrischungen. Ihr könnt das Tablett gern mit auf die Terrasse nehmen. Ach, vielen Dank. Klasse. Gerne. Endlich waren sie allein. George konnte sich nicht mehr zurückhalten. Sie platzte heraus. Miss Kramer hat wohl einige Probleme, soweit ich am Telefon hören konnte. Mit wem sie wohl gesprochen hat? Ja, das klang schon ziemlich merkwürdig. Hm. Vielleicht hat sie Probleme mit ihrem Freund. Was heißt du von ihr, Trixie? Sie ist noch nicht lange hier. Daher kenne ich sie auch nicht besonders gut. Aber sie ist immer sehr freundlich zu mir. Im Gegensatz zu Christopher, der ist ziemlich brummig. Ja, da hast hm. du recht. Ich verstehe nur nicht ganz, warum Timmy sie nicht so leiden konnte. Das ist schon merkwürdig. Hm. Während die Mädchen noch über Miss Kramer nachdachten, kamen die Jungen mit Hallo auf die Terrasse. Auch sie waren durstig und hatten Hunger und machten sich sofort über die Leckereien her. Onkel Robert erhob sein Glas. Nun aber mal ein Prost auf alle, die etwas im Glas haben. Oh, äh, Prost! Prost! Prost. Prost. Es wäre ja noch schöner, wenn ihr mir hier verdursten ja. <lacht> oh, würdet. vielen Dank. Das schmeckt wirklich toll. Ja, schmeckt ja. ganz toll, wie immer. Sag ja, mal, kennt ihr ja eigentlich den? Kommt ein Gespenst an die Bar und bestellt ein Bier und einen Aufwischlappen, bitte. Hey, das war ein Witz. Äh. Aufwischlappen. Ja. Ja. Ja. Drei Tage genossen die fünf Freunde Canterbury und Umgebung unbeschwert. Sie besuchten ein Dominikanerkloster auf einer kleinen Insel im Fluss Dur, gingen ins Schwimmbad und ins Kino. Die Geschichte vom Mord im Dom war schon fast vergessen, als Julian eines Nachts am Fenster stand, weil er nicht schlafen konnte. Sein Blick fiel auf die mächtige Fassade der Kathedrale auf der anderen Straßenseite. Plötzlich wurde er hellwach. Oh, Weiher. was ist denn da los? Was sind denn das für Gestalten? Die sehen ziemlich düster aus. Hey Dick, komm doch mal schnell ans Fenster. Was? was willst du? Ich schlafe. Lass mich in Ruhe. Schau doch mal, das ist merkwürdig. Hm? Dunkle Gestalten mit langen Mänteln und Hüten laufen an der Kathedrale entlang. Hm? Sieht aus, als wenn sie sich verstecken wollen. Ich das nicht, was machen die da? Die kommen, jetzt sieh dir das ja, doch mal an. Ja, ja, hm. äh, Oh, jetzt sind sie weg. Oh, Julian, jetzt geh wieder ins Bett, du träumst. Oh, gut. Das ist auch komisch. Am nächsten Morgen saßen die Kinder beim Frühstück und Julian erzählte von seinen nächtlichen Beobachtungen. Also wirklich, ich, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe geschlafen. Hm. Glaubst du nicht, du hast nur geträumt, Julian? Ah, bestimmt nicht. Da waren mehrere dunkel verhüllte Gestalten. Und sie gingen durch die Pforte der Kathedrale. Auch eine mit Rittermantel und einem Kreuz drauf. Hm. Naja, jedenfalls sah das für mich so aus. Und ehe ich Dick der Schlafmütze alles hey, zeigen konnte, waren sie wie ein Spuk verschwunden. Ach, Julian, nachts ist die Kathedrale geschlossen. Niemand kann dort aus- oder eingehen. Wahrscheinlich beschäftigt dich die Geschichte vom Mord im Dom noch so sehr, dass du schon Gespenster siehst. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist Julia nicht so oft Gespenster, und wenn, dann hat er jedenfalls eine ganz vernünftige Erklärung dafür, oder? So oh, ja. sieht's aus. Dunkle Gestalten in der Kathedrale? Das ist doch ganz bestimmt das Gespenst von Canterbury. Ja. Das ruhig Julian lustig. will uns doch nur aufziehen. Tja, also wer von euch den Dingen auf den Grund gehen will, kann sich ja mit mir heute Nacht auf die Lauer legen. Ich bin jedenfalls fest davon überzeugt, dass ich nicht geträumt habe. Mhm. Nachdem die anderen versprochen hatten, mit Julian in der kommenden Nacht wach zu bleiben, konnten Trixie und die fünf Freunde einen schönen, sonnigen Tag genießen. Nach dem Abendbrot trafen sie sich im Gästezimmer der Jungen im ersten Stock. So, wer von euch wird nun mit mir auf dem Beobachtungsposten am Fenster stehen, hä? Oh, Alle, ich bin natürlich auch ja. dabei. Ja. Und okay. Also, ich denke, wir müssen sicher noch warten. Ich weiß gar nicht genau, wie viel Uhr es gestern war, als ich die Gestalten gesehen habe. Okay. Äh, mitten in der Nacht, Julien. Mhm. Also bitte schlaft mir nicht ein, okay? Ich gebe mein Bestes. Okay. Das ist eigentlich verrückt. Also, also äh, noch ist nichts zu sehen. Ist aber auch schon ganz schön dunkel. Ja, allerdings? Ein Glück, dass da drüben eine Laterne steht sodass die Pforte zur Kathedrale einigermaßen zu sehen ist. Ja, das ist gut. Wir können uns ja so lange Gespenstergeschichten erzählen. Ja. Oh nein, bitte nicht. Doch. Oh, nee, ich kann ja noch mal von Thomas Beckett erzählen. Nee, nein, oh, nein, ja. bloß nicht, bloß nicht Thomas Beckett, Herr Lehrer. Ja, wir wissen, dass du viel weißt. Sehr ja, viel. Psst, groß Psst, groß. Verstehe ich jetzt. Ich glaube, ich sehe was. Was? Ja, da drüben. Sieh was? doch mal, das ist ja. wirklich ein also, also Tja, ich habe nicht geträumt. Zwei Gestalten mit langen Mänteln, mit Kreuzen darauf und Schlapphüten. Sie kommen aus der Seitenpforte. Siehst du? Hey, da kommt noch einer. Sieht aus wie ein Mönch mit langer Kapuzenkutte. Okay. Es gibt aber keinen Mönchsorden, der zur Kathedrale gehört. Nein, vielleicht sind es wirklich Gespenster. Und ich geh mal runter und versuche was rauszufinden, okay? Da komme ich mit. Den oh. blöckst hier. Und schön aufpassen, ja. Wir bleiben auch hier und beobachten euch vom Fenster aus. Was ist da los. Komm, komm George. Ja. Vorsichtig gingen Dick und George über die Straße zur Kathedrale und schauten sich um. Sie blieben vor dem schwach beleuchteten Portal stehen. Äh, merkwürdig. Keiner mehr zu sehen hier. Sollen wir versuchen reinzukommen? Los, teste mal die Seitenpforte. Äh, meinst du? Ja. Äh, ja. Ich es offen. Psst, komm her. Ach, es ist so dunkel? Sag mal, hast du eine Taschenlampe mit? Oh Mist, habe ich nicht dran gedacht eben. Aber unsere Augen werden sich schon an die Dunkelheit gewöhnen. Du hast recht. Na komm. Okay. Du ah, war das? Ein Vogel, wahrscheinlich. Hoffe ich. Denn, guck mal, siehst du das? Hä? Da hinten im Gang da stehen lauter Gestalten in Mönchskutten. Ja. Hi, George. Was denn? da leuchtet etwas. Das Licht kommt immer näher. Oh nein. Ich höre Schritte. Los, komm, versteck dich. Äh, ja, aber wo? Ich weiß nicht. Komm ich hin. <lacht> <lacht> Wen hab ich denn hier? Wir, wir wollten nur... Was habt ihr denn hier zu suchen? Wir haben etwas gesehen. Naja, und die Seiten vorne stand offen. Ja. Die wollte ich gerade abschließen. Da habt ihr aber Glück gehabt, dass ich euch nicht eingeschlossen habe. Ich bin der Nachtwächter. Die Probe für heute ist schon seit einer Stunde zu Ende. Die Probe? Welche Probe denn... Na, hier wird doch für die Aufführung am Samstag geprobt. Mord im Dom, wie jedes Jahr. Die Geschichte vom heiligen Thomas Beckett. Dick? Siehst du auch, was ich sehe? Was? Die Gestalten da hinten, das sind alles nur Gewänder, die auf langen Stangen hängen. Kostüme für die Aufführung. Ach so. Ja. Was dachtet ihr denn? Nun aber raus mit euch! Ihr gehört doch längst ins Bett! Ja, na klar. Genau. Gute Nacht dann. Ja, tschüss. Eine Theateraufführung. Ja. Na, das erklärt so einiges. Dann hat Julien gestern Nacht wohl Schauspieler gesehen, Richtig. die sich zur Probe in der Kirche getroffen haben. Also nichts mit Gespenstern. Das müssen wir unbedingt den anderen erzählen. Los, komm, wir gehen zurück ins Haus. Ja. Erleichtert hörten Trixie, Anne und Julian von den Erlebnissen im Dom. Sie bewunderten George und Dick für ihren Mut. Nach einer Nacht, in der nun auch Julian gut geschlafen hatte, kamen Trixie und alle fünf Freunde gut gelaunt zum Frühstückstisch. Trixies Vater hatte die Zeitung aufgeschlagen und begrüßte die Kinder. Guten Morgen, Kinder! Mann! Hallo. Guten Morgen. guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Ja, besonders gut. Danke. Ja. Einem guten Frühstück steht nichts mehr im Wege. Bedient euch. Oh, toll. toll. Sehr wow. Ja. Wer will ein Ei? Ich gerne. Okay, ich auch. Ja. Bitte. Julian, <lacht> äh, gibst du mal den Teller? Bitte? Oh, na klar. Ja, danke. Ja. Oh. Das ist ja unglaublich. Hört mal. Aus den Katakomben der Kathedrale ist ein bedeutender Kunstschatz, eine wertvolle Kette aus der Zeit Heinrichs des II. verschwunden. Die Polizei ist eingeschaltet, hat aber noch keine Spur. Die Darsteller des Historienspektakels wurden vernommen. Das ist ja eine Nachricht. Wie konnte das nur passieren? Es gibt doch während der Aufführungszeit sogar Nachtwächter. So? Woher weißt du das, George? Äh ich dachte… ich würde zu gern mal bei den Proben dabei sein. Vielleicht könnten wir uns ja als Helfer bewerben. Nein, bitte nicht. Ich bin sicher, die Polizei von Canterbury wird bald in der Lage sein, den Diebstahl aufzuklären. Ja, ja und außerdem sind wir heute noch in der Brauerei verabredet. Stimmt. Dein Onkel Trixie hat uns zum Mittagessen eingeladen. Stimmt. Ach ja. Und ich weiß auch, dass Christopher in der Theateraufführung mitspielt. Den könnten wir fragen, wie man Helfer oder Statist wird. Stimmt. Ja, mein Timmy, und dann hast du auch noch deinen richtigen Spaziergang. <lacht> <lacht> <lacht> Na, dann bis heute Abend, Kinder. Ja, bis später. Bis heute oh, Abend, Papa. Fröhlich wanderten Trixie und die fünf Freunde am Flussufer entlang zur Brauerei. In der Eingangshalle empfing sie Onkel Robert. Hallo, Kinder. Hallo. Hallo. Na, wie geht's? Wie steht's in Canterbury? Alles wunderbar. Ja, alles okay? Ich hoffe, ihr habt großen Hunger mitgebracht. Hallo. Aber klar. Das freut mich. Wir treffen uns nachher zum Mittagessen auf der Terrasse. Ich habe für euch in unserer Kantine Roast Beef mit Bohnen und Stampfkartoffeln. Toll. Oh. Ich hoffe, das ist was für euch, oder? Ja. wunderbar. Das ist Da freue ich mich schon drauf. Darf ich Timmy wieder zu Miss Kramer bringen? Ja, aber klar. Komm, Timmy, wir gehen. Timmy, hör auf, was hast du denn? Miss Kramer ist doch so nett zu dir. Jetzt komm. Oh nein, ich will nicht mehr. Äh, einen Augenblick bitte. Okay, Ah, hallo. Mal wieder da? Ja. Oh, soll ich Timmy wieder nehmen, ja? Sehr gern, Miss Kramer. Ja, natürlich. Sei brav, Timmy. Bleib ja. fein hier. Komm hey, auf. komm zu mir. Also, bis später. Ja, bis später. Vor dem Mittagessen gingen die Kinder noch einmal durch die erste Halle mit den großen Bottichen und blanken Kesseln. Sie schauten nach Christopher aus. Denn sie wollten ihm unbedingt ein paar Fragen über die Proben in der Kathedrale stellen. Aber Christopher war nicht an seinem Arbeitsplatz. Wo ist er denn? Vielleicht musste er ja mal. Ach, da kommt er ja! Hey. Hi, Christopher! Hi. Ah, ihr schon wieder. Ja. Was wollt ihr? Habt ihr auch an die Vorschriften gedacht? Ja, mein Hund ist untergebracht. Also was gibt's sonst noch? Na, so eingeschnappt muss es nicht sein. Die hygienischen Vorschriften sind nun mal in einer Brauerei zu beachten. Ja, das verstehen wir ja auch. Sollen wir uns etwa Hauben und Kittel anziehen? <lacht> da wir hier nicht mit offenen Lebensmitteln arbeiten, ist das nicht nötig. Sagen Sie mal, Christopher, stimmt es, dass Sie an der Aufführung Mord im Dom teilnehmen? Hm? Ja, das stimmt. <lacht> Wir müssen viel proben und es geht häufig bis spät in die Nacht oh. hinein. Oh. Ganz schön anstrengend. Ja, das haben wir schon mitgekriegt. Mhm. Ja. Ich habe jetzt noch zu tun. Wir sehen uns dann ja später beim Mittagessen. Ja, okay, ja. klar. Okay, bis später. Bis später. So. Na, der hat sich ja schnell verabschiedet. Aber ein bisschen mehr ausfragen können wir ihn ja später noch. Ich würde eigentlich gern noch mal in die Abfüllanlage. Kommt ihr mit? Ja, gut. Na klar. Da ja. cool. geht's lang. Was machst du denn hier? Oh, Weiher, wir müssen aufpassen, dass Christopher ihn nicht sieht. Komm her zu mir. Komm her. Ich bringe dich wieder raus. Oh nein, Timmy hat sich losgerissen. Okay, lasst uns mal nachsehen. Da ist doch was. ja, was suchst du denn da hinter den Kesseln? Komm her. Was hat oh. er denn da? Was ist das? Das sieht aus wie eine Münzkutte. Genau so einer habe ich vorgestern Nacht gesehen. Vielleicht ist es das Kostüm von Christopher. Ja? Wir werden ihn gleich mal fragen, okay? Ja. Schon ein bisschen seltsam ist hinter dem Fass zu verstecken. Ja, Er doch wohl einen Schrank für seine Sachen haben. Gut gemacht, Timmy. Wirklich gut gemacht. Wir interessanter Fund. Wir fragen Christopher, okay? Ja. Okay. Leg die Kutter aber wieder genau dahin zurück. Ja, mach ich. Und kein Wort darüber. Okay. Okay. So, Timmy, ich bringe dich jetzt erstmal wieder nach draußen an die frische Luft. Außerdem muss ich Miss Kramer Bescheid geben. Julian und Dick gingen weiter durch die Brauerei und schauten sich sehr interessiert noch einmal den Brauvorgang an, gingen in die Abfüllanlage und weiter zur Kantine mit Tischen auf der Terrasse. Trixie, George und Anne waren schon dort und überlegten, was sie von dem Fund hinter dem Fass halten sollten. Warum war da eine Mönchskutte versteckt? Hatte Christopher dafür eine Erklärung? Ah. Mm. Boah, ist das gut. Mm. Na, Kinder? Lass es euch schmecken. Mm. Guten Appetit. Mm. Danke. Das sieht, das sieht super aus. aus. Mhm. Vielen Dank für die Einladung, ja, Onkel gut. Robert. Na, ja. Ich dachte, Christopher wollte Und doch mit Toy uns essen. essen. Kommt er nicht? Äh, doch, er wird gleich hier sein. Oh. Mhm. Das wäre er schon. Komm, setz dich zu. Mahlzeit. seid. Mhm. Hallo. Guten, Grüß Hallo. guten Appetit. Mhm. Mhm. Ach ja, Christopher, wir würden gerne ein bisschen mehr über die Aufführungen in der Kathedrale wissen. Mhm. Oh, ja. Was für eine Rolle spielen Sie? Ich, ähm, ich bin einer der Ritter, der den, den armen Thomas Beckett am Altar erschlagen muss. Oh. Okay. So etwas können Sie tun? Das ist doch nicht so richtig in Wirklichkeit. Ja, er versteht sich, aber spielen muss man das ja auch können. Hm. Ist noch jemand hier aus der Brauerei als Schauspieler oder Statist dabei? Nee. ganz bestimmt nicht. Haben Sie schon von dem Diebstahl aus den Katakomben gehört? Ja, natürlich. Okay. Die Polizei hat mich auch wie alle anderen nach einem Alibi für die Tatzeit gefragt. Ich bin an dem Abend direkt nach der Probe gleich nach Hause gefahren. Mhm. Na, Im Grunde sind ja alle Teilnehmer verdächtig. <lacht> denn alle hätten Zugang zu den Katakomben haben können. Das mhm. verdirbt allen bestimmt die ganze Freude. Mhm. Hoffentlich kann die Polizei die Tat bis zur Aufführung aufklären. Oh, das ja, wird schon. Im Moment eine ganze Menge Stress deswegen. Eine Frage, Christopher. Wir haben gehört, dass noch Helfer oder Statisten gesucht werden. Wen müssten wir denn ansprechen, wenn wir da mitmachen wollen? Weiß ich auch nicht genau. Nee? Ja, kommt doch heute Abend mal in die Kathedrale, da könnt ihr nachfragen, wenn ihr das unbedingt wollt. Also, ja, Moment. Nun habt ihr Christopher, aber genug ausgefragt. Aha. Wir beide müssen jetzt wieder an die Arbeit. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Ja, absolut. Danke. Das freut mich. Komm, Christopher. Vielen Dank, Onkel Robert. Ja, Hm. Was haben wir von der Geschichte halten? Die Mönchskutte hinter dem Kessel ist also nicht von Christopher. Nein, er spielt ja einen Ritter. Ja. Und jemand anders aus der Brauerei spielt nicht mit. Hm. Wem gehört also die Mönchskutte und warum ist sie dort versteckt? Hm. Und hat die Kutte vielleicht etwas mit dem Diebstahl zu tun? Ja. Man könnte sich ja damit verkleiden und in die Kathedrale schleichen, genau. ohne dabei aufzufallen. Hm. Aber wer könnte das sein? Hm. Also, ich glaube, es hilft nichts. Wir müssen uns heute Abend um einen Helferposten bewerben. Ja, zumindest einer von uns sollte sich einschmuggeln, um die Schauspieler einmal unter die Lupe zu nehmen. Ja. ja. Am späten Nachmittag gingen die Kinder zur Kathedrale, die für die Proben abgesperrt war. Es gelang Trixie, den Einsatzleiter zu finden und ihn nach einem Job zu fragen. Er konnte noch drei Helfer gebrauchen. Trixie, Julien und Dick sollten um 18 Uhr da sein und ihre Anweisungen erhalten. Na, das hat ja gut geklappt. Perfekt. Ich werde von eurem Detektivfieber auch schon angesteckt. <lacht> Vielen Dank, Trixie, das hast du gut gemacht. Danke. Wir könnten uns für diesen Fall doch die Sechsfreunde nennen. <lacht> <lacht> Anne und wenn die Kathedrale wieder vom Fenster aus im Auge behalten. Mhm. Ihr gebt uns ein Zeichen, wenn ihr Hilfe braucht, okay? Machen wir. Trixie, Julian und Dick bekamen die Aufgabe, alle Kostüme so zu ordnen, dass die Schauspieler und Statisten sie leicht finden konnten. Außerdem sollten sie die Texte bereithalten. Damit waren sie ganz nahe am Geschehen für ihre Nachforschungen. Doch keiner der Schauspieler verhielt sich auffällig. Hallo, wer bist du denn? Ich heiße Dick und soll Ihnen ein bisschen helfen. So, so, Dick, das ist aber nett. Bitte gib mir mal meine Kutte und hilf mir, sie überzustreifen. Dann muss ich noch in die Maske natürlich. Hier. Und so. Sind Sie denn schon häufiger bei dieser Aufführung dabei gewesen? Ja, mein Junge. Seit fünf Jahren spiele ich hier einen der Mönche. Aha. Allerdings mit ein paar Unterbrechungen. Immer kann ich leider nicht in meinem Job fehlen. Ich komme daher auch nur zu jeder zweiten Probe. Ich habe eine Zweitbesetzung. Oh. Könnte ich vielleicht wissen, wer das ist? Ja. Das ist mein Neffe James. Leider ist ihm etwas ganz Böses passiert. In der Nacht, als hier der Diebstahl geschah – du hast davon sicher schon gehört – Ja. hatte er einen Motorradunfall und fiel aus. Konnte mich also nicht vertreten. Och, der Arme. Geht es ihm denn wieder gut? Mhm. Ja, zum Glück war es nicht so schlimm. Er war nach einem Tag im Krankenhaus wieder auf den Beinen. Ach, er war im Krankenhaus? Ja, und wer hat Sie dann an dem Abend vertreten? Keine Ahnung, mein Junge. Vielleicht wurde improvisiert. So, jetzt muss ich aber mal in die Maske. Erstmal vielen Dank. Bis später. Äh, natürlich. Äh, bis später. Dixie hatte am anderen Ende der Kirche eine Gruppe von Statisten zu betreuen, die noch sehr unerfahren mit den Kostümen waren. Geschickt half sie ihnen, die richtigen Sachen für ihren Auftritt zu finden. Julian sorgte für die Ritter. So konnte er Christopher im Auge behalten. In einer Pause kam er herüber zu Dick. Na, Dick? Hast du schon was herausgefunden? Ich habe einen Schauspieler, der einen der Mönche spielt, kennengelernt. Aha. Seine Zweitbesetzung hatte am Tag des Diebstahls einen Unfall. Aha. Und damit war die Rolle nicht besetzt. Okay. Könnte nicht Christopher der Ersatzmönch gewesen sein? Aha. Hast du ihn mal näher überprüft? Die, die Kutte in der Brauerei, die muss doch eine Bedeutung haben. Ja. Dann hätte er als Ritter gefehlt? Ja. Aber möglich ist alles. Vielleicht wird zeitversetzt geprobt. Eben, kann doch sein. Ja, also ich behalte ihn weiterhin im Auge. Aha. Das ist ganz schön interessant hier, nicht? Ja, ziemlich. Der Job gefällt mir, ganz abgesehen von unserer Nachforschung. Am nächsten Morgen hielten die fünf Freunde noch vor dem Frühstück mit Trixie Kriegsrat. Dick und julien erzählten von ihren Erlebnissen in der Kathedrale. Und George berichtete von den merkwürdigen Telefongesprächen, die sie aus dem Büro der Sekretärin mit angehört hatte. Also so wie ihr die Geschichte erzählt, kann ich mir nur vorstellen, dass jemand sich als Ersatzmönch in die Aufführung geschlichen und die Kette gestohlen hat. Mhm. Ja. Und dieser jemand hat die Kutte in der Brauerei versteckt. Vielleicht, um noch einmal zuzuschlagen. Oh nein. Hm. könnte nicht Christopher der Täter sein? Er ist einer der Schauspieler und arbeitet in der Brauerei. Also liegt das doch ziemlich nah. Ja, mhm. Wir sind auch schon drauf gekommen, du? aber ich würde nicht so vorschnell urteilen. Vielleicht gibt es gar keine Verbindung zwischen der Kutte in der Brauerei mhm. und dem Mord, äh, dem Was? Diebstahl im Dom. Ja. Ich habe eine Idee. Wir müssen die Kutte unauffällig bewachen. Aha. Vielleicht holt sie sich jemand und taucht damit als Ersatzmönch wieder auf. Ach, das das, das ist eine sehr gute Idee. Ja, dann müssen wir uns in der Brauerei auf die Lauer legen. Aha. Das wird nicht ganz einfach sein. Nee, das glaube ich auch nicht. Wir könnten vielleicht deinen Onkel Robert einweihen. Immerhin dürfte es ihn interessieren, dass in seiner Brauerei eine Mönchkutte... Auf gar keinen Fall. Wieso? Mein Onkel würde sofort die Polizei alarmieren. Aha. Das müsste er sogar. Und dann wüssten wir immer noch nicht, wer die Kutte in der Brauerei versteckt hat. Okay. Stimmt. Aber wie kommen wir dann unbemerkt in die Brauerei? Das ist die Frage. Ach, dafür sorge ich schon. In Miss Kramers Büro hängt ein Zweitschlüssel. Äh, echt? Hi. Ja. Nach dem Frühstück sollten wir unbedingt noch mal dahin. Und dann sehen wir weiter. Was meint ihr? Äh, nach dem Frühstück? <lacht> ja klar, einverstanden. <lacht> ja. Auf dem Weg zur Brauerei heckten die Mädchen einen Plan aus, wie sie Miss Kramer ablenken könnten, um in den Besitz des Zweitschlüssels zu gelangen. Aber als sie an der Bürotür klopften, warteten sie vergebens auf eine Antwort. Oh Mann, die scheint nicht da zu sein. Miss Kramer? Oh, die Tür ist offen. Schreibt hier und sagt Bescheid, wenn jemand kommt. Ich gehe rein und hol den Schlüssel. Ja, okay. Mach schnell. Trixi, dein Onkel. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ich habe heute gar nicht mit euch gerechnet. Ja. Was wollt ihr denn in Miss Kramers Büro? Ähm, da, da ist gestern. Da ist der Anhänger von Timmys Heizbahn wohl liegen geblieben. Trixi schaut gerade nach. Ah, hier ist er schon. Hab ihn gefunden. <lacht> <lacht> Ja, ist ja gut. Da freut sich aber einer. Na dann, ich muss äh, mit Miss Kramer noch die Bestellung. Äh, wo ist sie denn? Oh, hallo, Mr. Robertson. Ah. Ich war nur gerade, also ich habe eben noch mal schnell... Ja, ja, ja, sehr äh, gut. Kommen Sie, Miss Kramer. Ja. Äh, wir sehen uns später, Kinder. Mhm. Mhm. Ja, okay. Puh, hoffentlich nicht. Ja, ist ja noch mal gut gegangen. Nichts wie raus hier und den Jungs Bescheid sagen. Kommt! Alles klar. Trixi und die fünf Freunde wählten ein kleines Eiscafé in der Nähe der Brauerei um ihre weiteren Ermittlungen in allen Einzelheiten zu planen. Ihnen war klar, dass sie vielleicht etwas zu voreilig und zu eigenmächtig gehandelt hatten. Denn eigentlich hätten sie Onkel Robert von der Kutte hinter dem Kessel erzählen müssen. Umso sorgfältiger mussten sie jetzt alle weiteren Schritte abwägen. Also, eins ist klar. Wir müssen uns aufteilen. Mhm, ja, wir brauchen sozusagen eine Verbindung zwischen Kathedrale und Brauerei. Mhm. Na logisch. Hey, ihr beiden mhm. Jungs seid ja sowieso in der Kathedrale bei eurem Aushilfsjob. Mhm. Mhm. Ganz besonders heute, das Generalprobe. Also, dann geht mhm. ihr in die Brauerei und bewacht die Kutte. Mhm. Ja, falls sie noch da ist. Was? Was soll das dann heißen, George? Ja, wir haben euch doch erzählt, wie das war, als sie den Schlüssel organisiert hat. Ja. Und? Als die Miss Kramer mit deinem Onkel ins Büro ging, da hatte sie doch einen Karton unter dem Arm, stimmt's? Ja, aber das waren bestimmt nur Akten oder sowas. Mhm. Kann sein, kann aber auch nicht sein. George, solche Vermutungen helfen uns jetzt nicht weiter. Was sollte die Kramer denn mit der Kunde? Naja, sie nicht. Aber sie hat vielleicht einen Komplizen, wenn wir die belauschten Telefongespräche richtig verstanden haben. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir teilen uns auf. Du und Dick in die Kathedrale, mhm. Anne und ich hinter die Kessel in der Brauerei. Mhm. Okay. Ja, und wir, Timmy und ich. Naja, einer muss draußen Wache halten, um zu sehen, ob einer rein oder rausgeht. Ja, ja, und um notfalls in die Kathedrale zu rennen und uns Bescheid zu geben. Mhm, alles klar. Guter Plan. Ja. Nach der eingehenden Lagebesprechung im Eiskaffee blieb den Kindern nicht mehr viel Zeit. Die Jungen gingen an der alten Stadtmauer entlang zur Kathedrale. Und die Mädchen warteten vor dem Café, bis die Brauerei zum Feierabend die Pforten schloss. Sie beobachteten, wie Onkel Robert sich von seinen Mitarbeitern Christopher und Miss Kramer verabschiedete und dann in sein Auto stieg. Christopher fuhr mit seinem Fahrrad davon und Miss Kramer ging zur Bushaltestelle. Sie hat keinen Karton unterm Arm, George. Na und? Das sagt gar nichts. Los, Anne, wir müssen. Jetzt ist keiner mehr in der Brauerei. Okay, wir sagen dir Bescheid, George, sobald wir etwas entdeckt haben. Okay? Äh, bis dann. Bis dann. Ganz ruhig, Timmy. Die kommen ja wieder. Wir passen schön auf. Okay, Kumpel? Okay. In den Räumen der Brauerei war es sehr still. Nur leises Zischen und Gluckern der Geräte war zu hören. Und die vorsichtigen Schritte von Trixie und Anne. Sie hatten als erstes nachgeschaut, ob die Kutte noch in ihrem Versteck lag. Ja! Offenbar war sie in der Zwischenzeit nicht angerührt worden. Die beiden Mädchen suchten sich ein Versteck hinter einem großen Kupferkessel. Von hier aus konnten sie alles überblicken und die Kutte im Auge behalten. Und wenn niemand kommt, sollen wir die ganze Nacht hinterm Kessel hocken. Ach, Geduld, Anne. Die Generalprobe im Dom fängt erst in einer halben Stunde an. Wenn bis dahin nichts passiert, liegen wir falsch mit unserer Vermutung. Ich bin aber sicher, dass irgendeiner die Kutte holen wird. Also ich nicht. Die ist ja einfach nur vergessen worden. Kann sein. Aber von wem? Sch da kommt einer. Das ist ja Miss Kramer. Was will die denn hier? Sie sucht etwas. Tatsächlich. Sie geht direkt zu dem Fass und schnappt sich die Mönchskutte. Das glaube ich nicht. Diese nette Miss Kramer. Was hat sie damit zu tun? Psst. hast du das gesehen? Sie ist mit der Kutte abgehauen. Das gibt's nicht. Das ist kaum zu glauben. Hoffentlich hat George sie draußen im Auge. Schnell, wir müssen hinterher, Trixie. Los! Der erste Schritt ihrer Ermittlungen war erfolgreich verlaufen. Die Kutte war tatsächlich abgeholt worden. Aber wohin wollte Miss Kramer damit? Und war es den Kindern möglich, sie weiter zu verfolgen? Aufgeregt liefen Trixie und Anne in den Hof zu George. George! Hast du was gesehen? Ja und ob? Ja? Ein Auto mit einem Mann drin hat an der Ecke gehalten. Nein. Miss Kramer ist mit einem Karton rausgekommen, dort eingestiegen und in Richtung Canterbury gefahren. Ob sie sich wohl in die Probe einschleichen will? Jetzt kann ich auch verstehen, warum Timmy die Kutte gefunden hat. Er hatte Miss Kramers Witterung in der Nase. Ach, na klar. Und telefoniert hat sie wohl mit diesem Mann. Vielleicht ihr Komplize. Ja. Oh Gott. Hoffentlich sind Dick und Julian jetzt auf ihrem Posten. Lasst uns noch Onkel Robert informieren. Mhm. Ja, Fall. Aber okay. Beeilung jetzt. Ja. Die Mädchen gingen schnell in Onkel Roberts Büro und griffen zum Telefon. Onkel Robert, ich bin hier in deinem Büro. Du wirst es nicht glauben, aber deine Buchhalterin Miss Kramer hat gerade etwas aus der Brauerei geholt und ist mit einem Komplizen davongefahren. Äh, Tricksy, was erzählst du mir da? Und äh, was machst du um diese Zeit in meinem Büro? Vertrau mir, Onkel Robert. Wir haben etwas sehr Verdächtiges herausgefunden. Die fünf Freunde und ich, wir brauchen jetzt deine Hilfe. Ja, was, was kann ich denn tun? Bitte ruf die Polizei an und schicke sie zur Kathedrale. Es geht um den Raub im Dom. Gut, Ritzi. Ich werde das jetzt sofort erledigen. Die Mädchen machten sich schnellstens auf den Weg zur Kathedrale. Julien und Dick waren auf ihrem Posten in der Garderobe der Kirche und beobachteten äußerst gespannt jeden der Schauspieler. Julien, noch eine Stunde bis zum Probenbeginn. Mhm. Jetzt müssen wir gut aufpassen, ob jemand Neues erscheint, besonders wenn er auch noch eine Mönchskutte trägt. Ja, ja, lass uns mal runter in die Katakomben und ein bisschen näher an die Krypta gehen und uns dort verstecken. Ja, gute Idee. Komm. Mhm. Die da steht offen. Hier, in die Nische. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja. Da, hm? jemand in der Mönchskotte. Ich glaube, es ist die Kotte aus der Brauerei. Ja. Als Schauspieler hat er hier unten nichts zu suchen. Eben. Ja. Er kommt hierher. Oh nein. Wenn ich nur das Gesicht ein bisschen besser sehen könnte. Die Kapuze ist ganz weit ins Gesicht gezogen. In die Krypta. Los hinterher! Wir schleichen uns an ihn ran. Ja. Vorsicht! Julian und Dick trauten ihren Augen nicht. Die Gestalt ging zu einem Schrank in der Krypta, entnahm einen juwelenbesetzten besetzten Dolch und verstaute ihn in der Kutte. In dem Moment verrutschte die Kapuze und zu sehen war Miss Kramer. Sie huschte dicht an den Jungen vorbei und verschwand eilig. Das gibt es nicht. Das ist ja Miss Kramer. Ja. Hoffentlich hat sie uns nicht bemerkt. Nein, das glaube ich nicht. Okay, jetzt schnell nach oben. Hoffentlich sind die Mädchen da. Sie müssen ja gesehen haben, ob es Miss Kramer war, die die Kutter hinter dem Kessel hervorgeholt hat. Stimmt. Julian, die Tür ist zu. Was? Die Tür ist zu. Lass mich mal probieren. Oh Mist. Und? Keine Chance. Die ist von außen verschlossen. Oh nein. Die Kramer muss uns gesehen haben und hat uns hier eingesperrt. Oh nein. Hallo! Hilfe! Hallo! Rufen nützt nichts bei diesen dicken Wänden im Keller. Wir, wir können auf die Mädchen hoffen. Die werden uns sicher vermissen. Oh Mist. Oh da saßen Julien und Dick in der Patsche. Währenddessen waren oben alle Schauspieler bereit für die Generalprobe. Miss Kramer hatte sich unerkannt unter sie gemischt. Aber die Proben konnten nicht pünktlich beginnen, denn bald erschien die Polizei. George hatte sie informiert. Während die Beamten die aufgebrachten Schauspieler zu beruhigen versuchten, schauten sich Trixie, George und Anne suchend nach Julian und Dick um. Dick und Julian, schnell, wir müssen sie finden. Timmy, jetzt wirst du gefragt, such Julian und Dick. Ja, nicht so laut, Timmy. Hallo, such. Ja fein, mein Junge, oh, fein. Gut, gut, so Timmy, sie Timmy. Die Mädchen und Timmy machten sich auf die Suche. Er führte sie schnüffelnd die Treppe zu den Katakomben hinunter und kratzte an der großen eisernen Tür. Leute, da steckt ja ein Schlüssel von außen. Ich versuche mal, die Tür aufzuschließen. Oh, es klappt. Hallo? Ist da jemand? Ja, hier sind wir. Gott sei Dank habt ihr ihn schnell gefunden. Sonst hätten wir hier noch lange schmoren können. Ja, bravo, Timmy, das hast du gut gemacht. Sehr gut, Timmy. Ja. Ist denn nun Miss Kramer hier aufgetaucht? Ja, Miss Kramer ist als Mönch verkleidet in die Krypte eingestiegen. Sie hat einen wertvollen Dolch gestohlen. Ja. Dann muss sie uns wohl entdeckt haben und, und ist hier raus und, und hat uns eingeschlossen. Ach, so. Ach. Glücklicherweise ist euch nichts passiert. Naja, aber damit wäre der Feier ja geklärt. Diese Miss Kramer, erst so freundlich und dann doch so hinterhältig. Ja. Wahrscheinlich hat ihr Komplize sie dazu überredet. Und den armen Christopher haben wir zu Unrecht verdächtig. Ja, das Auf war ich hoffe, er hat davon nichts gemerkt. Ja. Jetzt müssen wir nur noch alles der Polizei erklären. Ja, und Onkel Robert. Da kommt er ja gerade. Ja. In der Kathedrale war die Hölle los. Onkel Robert war gekommen und suchte äußerst beunruhigt nach seiner Nichte und ihren Freunden. Als die schließlich aus den Katakomben heraufkamen, klärte sich bald alles auf. Gerade noch rechtzeitig, denn die Polizei hatte nur unter Einsatz ihrer schnellsten Fahrzeuge verhindern können, dass der Mönch, alias Miss Kramer, und ihr Komplize entfliehen konnten. Beide wurden festgenommen. Und zum Glück konnten die wertvollen Kunstschätze aus der Krypta der Kathedrale sichergestellt werden. Endlich konnte die Generalprobe im Dom beginnen. Und die Polizei verabschiedete sich vor dem Portal von ihren findigen Helfern. Das habt ihr gut gemacht, Kinder. Eure Beobachtungsgabe ist wirklich zu loben. Euer Einsatz hat sich gelohnt. Das nächste Mal ruft ihr aber besser gleich die Polizei. Ja, ja. aber natürlich. Ihr hast doch ganz toll hingekriegt. Äh. Ja, und wenn mein kleiner Timmy die Kutte in der Brauerei nicht gefunden hätte, wären wir wohl gar nicht erst auf die richtige Spur gekommen. Ja, ja. Na, dann bist du ja ein richtiger Spürhund. Nach dieser Aufregung und der erfolgreichen Aufklärung des Diebstahls stand einer wunderbaren Aufführung vom Mord im Dom am Samstagabend nichts mehr im Wege. Trixi und die fünf Freunde, ach Entschuldigung, natürlich nur vier, denn so sehr alle Timmy auch dankbar waren, durfte er doch nicht mit in die Kathedrale zur Aufführung. Also, Trixi und die vier Freunde erhielten Ehrenplätze in der ersten Reihe und verfolgten ganz gebannt das historische Schauspiel. Natürlich gruselte sich Anne sehr, als der arme Heilige Thomas Beckett von den Rittern am Altar so grausam ermordet wurde. Sie war besonders froh, dass alles nur ein Schauspiel war. Und Timmy konnte es nicht erwarten, wieder bei seinen Freunden zu sein. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick. An und Josh und Temi der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Uns in Abenteuer und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaub mir.